Berisaila zurekin, Pantzu Irigarai eta etorkin edo imigrantek pairatzen dutena, saratu datzuen daian. Eta errandu tenaz, lagu beltzen iizia endaiako geltokiaren inguruetan urteko xifriaren emendazeko. Berroi minutako isilunea egindute, Zimat eta Ezo ezagazakeria es elkartek lekukuta sunbatzu ditugu. Maulekoen presa mindegiak badu harrakasta zazpi hilabetei dikidela, iru entre presa han instalatu dira eta laugarren baten mentura bada horai, zortzilan postu zortu dira mementoko. Zero behatziuntago eta zazpi zelda hau da zarena zarelako, deitu danza taldearen ikusgarri berria, lu usuko argitsuli gelan estrenatu dute larun batian, eta eman alditik landa, ikusluetarik batzu erigalatu diotegu, eien sendimendua. Eta 2018, Martínez de Iruroren urtea, Binazkako eta Muruzkakoaren ondotik, una lauterdiko xapelketa ere ere bandula, bilbon, olaizu lari, ogoita bi amazazpi, nagusituz. Aroik egelek zeldiote, Charlotte. Eta goizuntan euri oraindik indik, baina nahatsaldeuntan, iguzkia gertzeak ukanen ditugu, temperaturan aldetik, amak, sai eta amak gadoren artiana. <gülüyor> eta lehenik, horretaraziko uh, dugu sua izan dela endaiako imuble zahar batean, hain gauan bi apartamendu kiskailiak logie karrikan, irierdian da hori igande goizeko hiruak irian abiatu da sua, nundik eta nola ez dakite oraino. Endaia donibarelo izune eta angiluko berroita amar bat zuhiltzailea izan dira lanian kolpaturik ez apartamendu fundituetan bizizirenak aski goizik joan dira kanporat eta inguruko beste berroita amar bat jendekere ere ust du behar izan dituzte zonbaitorenez seguritatearen zat erriak beste aterbe bat fornitu die eien bisitegia galduduten bifamilieri. Etorkin edo imigranten kontrako egitateak salatu dituzte gande untan endaiako erretenzio zentruaren hainzinean Gipuzko eta Iparraldeko elkarte desberdinek antolatu egitaldian Berroi minutako isilule ran ez bat dute erran bezala Simad eta ez zoez arrazekeria elkarten arabera Patsaian duaz zinein bat jende Europako bat asunetik kanpokoa geienak Atxekizan ditu poliziak endaiako tren geltoki inguruetan Beren azalaren kolore ilunagatik. nagatik, Orgela, Orteko asilotzea edo arrestatzi sifreak hemen datzen ditu prefeturaka. Haukten, iruen eta jende pasatu dira endaiako etorkinen retenzio zentrutik eta ondotik ekspultxatuak izan ui dira ainiz beren sortekieterat. Baina, jadanik arat itzultzen ari direlarik ere saian gelditzen ditu mugako poliziak egoera biziki bitxiak sortaraziz. Lekokutason batzu bildu ditu Josi Luis Aizporuk. Zita posibri hori Eta jende geroza gehiop entzatzen dute atziritarrak direla lanjer bat, eta ez da hori. Urbiletik ezagutzen duzu larik jende horiek. Kusten duzu ze meiarekin nahi dute hemen integratu, eta ze beldugarekin utzi dute heien etxia. Joan dira lasterka gerl, zenta han lanjeran dira, ezindute han bizi. Eta guk zerriten dugu hemen, ezten ditugu etx, dena ez ditugu usten, pasatzen. Ni endaiako anaiz, ondoan daukat, eta, bueno, pues, jakin behar duguz, bazantzen da hemen, hemen barruan, eta pentsatzen dut balio du, bizkabat aldarrikatzeko, eta izateko hemen dagoela, hemen direla, eta ezin ez zindugu itxibegeia. beste diru emaiten dugu olako uh, medioak emaiteko eta jendeak barneratzeko, barneratzeko, beh, orduan, medio horiek, uh, errezibitzeko erabili beharitugu, ez Ez, ez blokatzeko eta gero ez kanporatzeko. Bat dira beste soluzioak, horek atseman mehar dira, eta en ustez, be, globalki soluzioak dira. Emigranteak iztazen direla salatzen dute elkartek eta Frantzia pasaioko bide dela presunauen zatoroiten azten dute, gaineratuz Frantziak babes edo asilio eskubide galdea euneko larogoien kasuetan errefusatzen duela paperi gabeko presunak emendatuz gisa hortan azkarki. Yeah. <sighs> Itxasuko erriko etxeak, bere erriko trinkete privatua erostea erabakidu, baina ezta bada eta negoziazionerik gabe aladiote opozizionekoek, opozizioak trinketaren inguruan zerbaitik din behar dela argi bali madu, erostearen baldintzak ditu salatzen. Itxasuko balaki trinket privatua guti erabilia da, horren alatzeko zerbaitik din behar dela denak ados, hau zapesak, erriko kontxeiluan ezta bada estimazio eta proiektu izpirik gabe, jabiari erostea erabakiduela, horrela riaque lauyo mila euro ça dituela tu informatu toi là héritera qui forma gabe et yen idraulico est en opposition balioa erdia delarik eta rique kostu arabriciac au coût on dit que le canne dit toi la rique mais c'est tabada et sonadine a fait leurs berri shaliana odol beritzé et menen le quartier rinsart il zenduen elkartearen biltzak nagusia zen usta izen uh, joan den arun batian zuzendalitza batzordea agabirritu baino osatu da zeren ez da neok zuzendalitza bainan lau presuna gehiago eta lau gazte gehiago sartu dira, beraz marka ona, geroari begira eta badu zazpila bete Siberoko enpresa mindegia zabalduzela eta jadanik beterik da arroa gertu dira utetsiak mintegiak duen arrakastaz iru enpresa instalatu dira eta laugarren bat bide onian amaitelepai Shibiuan, shal gusieka kontutan hartzen balin badia, urtian berrogeita hamar bat empresa kipi shortzen da. Gytienetik, empresa bak hoxak, lamposti bat shortzen dialaik. Bizitasuna badela jakusten du eta eran bezala den boa gytiez beteda mintegia. Instalatu dien hiu empresen hartian, sortzi lamposti shortu da eta empresa hoiek, oa jarte ez dien duti eskentyko beste empreser. Hiu empresetaik lehenak seguritate eta formakuntza saian da bi geren informatika saian, eta hiu geren aldiz, bulego kolanak eta beriziki paperen kodeak eta proposatzen du empresatipier. Hots, egiazko laguntzeko treznak badie waishibi uan beyan, wa jarte, paue eta bayonat juun behar zelaik. Bestalde, bildozeko empresagunian handitzeko sedia ebada, jadanik instalatzeko galtuak badiela eraniki izan da. Zero behatzi unta ogoita zazpi zelda, holi da danza ikusgaki baten Titulua eta bere estrenaldia eginda a, lusoko harrisuli gelan, joan den larun batean, biziki errakastatsua izan da, ezen aski tokilik edenen zat, zarena, zarelako izeneko dansataldeko, behazi dansari ziren taulen gailian, presondikiko bizia interpretatzeko, euskal dansa garaikidea eta afro garaikidea nahasiz, charlote sorri antzen eta jendia galrezketatu du eman alditik landa. Nis ebertarra. Ah, daus, beraz, ah. behiz ba, egitzen zine, eta gustuko haukanduzu? Ba. Gustuko, gustuko, ba, ba. Da, ba. ta... danza desberdinak? Desberdinak, da, ofici... modernua, eta ofiziokoak dira iduriz, eta lan asko indute, da. Ikusitu zonbit, uh, danza, zonlar no, gana idut, urratz uh, eskaldun uh, uh, danzariari emana, eta uh, ongi ahimatu behizan da, ari, ari, ari, projektoa derra da, modernua, eta ikusitu danza mota lengua danza mota zu Bai, aski guztokoa, aski hunkigarria atxeman dut, izigarri onkigarria atxeman dut, bai. Nungu azirazu? Zugarra mordikoa, horren ikusteko bereziki etorri naiz. Bai, eta taldea ezagutzen zinuen? Taldea, taldeko kide batzuek ezagutzen dituen eta banakien aspalditik e, e, e, progau prestatzen ari zirela, eta go, asko gua hondiak nituen hau ikusteko. Izigarri maitatu dut, aski ongi horekatu dute, eta askipoilita atxeman dut, emaitza, plazera handi hartu dut gauentan. Ba, be, arras, eh, eh, arritua, unki alderri guzitatik, zeren eh, eh, eh, ikusten da, eh, astapenean eh, eta ondotik ere, eh, presondegiaren bizi zati batzu, dantzaren bidez, eh, taula jokoen bidez, eta eh, musikare ainitz eh, unki garria, dut biziki, eta... Eta elduden larun batian, behaz ogoian ikusten alko duzue aldiuntan, irisarriko airoski gelan atseko zortzek eta erditan emanen du zarena zarelako danzataldiak, zero behazion eta boite zazpi zelda izeneko danza ikusgarri edero hori. Kirak eta Martinez de Hiro bergizeere exapeldun hogeita bi hamazazzpie eman du lauterdiko finala altzo Bilbon la olaren kontra aurten jausten duen hirugerren txapela da, Binaka belbarjulekkin buruzburuka Julan ejetiken kontra eta atzo lauterdikoana. de Hirugo xapeldun eta ola isolak ez zuen egunik onena hala egan partida finizian. Biskane katua, txispi gabe eta nik uste olago biotari bat enkontraba, nabarit ez beste partiu den igual. Oibo, no? E, alduan nahi du, lan nahi ez eta bena partiu gira bat ziru, ja, baina bueno, nik uste joan bezaleago biotari bat enkontra, ez baldin maut, bapieste eta bezaleago gatzen bat zinezko Eta pilotan betira Superprestij Leak eta den txigida Garatenian Lauantan Bi partida Bilbao Ariko da Monzondarzen kontra Eta Saldubere Lagalden Kontra Futbolian Berdin Ketabatekin Bururatu da Derbia Donostiako Errealak Bana Berdin Egindo Bilboko Atlitikek eh, Bilboko atletikekin Eta Olivia Zanu Eta Donostian Gol egileak Ezan dira Carlos Bela Errealainzat Eta Oscar De Marcos Atletikentzat Bana Berdin Eibarrek ere egin Berdink berdinketa Unek Zebilan Sailkapenian Eibar Zorzigarren dugu, Bilboko Atletik Amar Garen eta Errealabeti Amalau Garren Rukbian, Minarritzek Oita Amar, Iru irabazidu Kolomieren kontratzu pro Debin, Bonus uh, Ofentsiboaren pundua eginez gainera Eta, hor, balentri hori esker Bigarren dira, orai, Mirristarek Sailkapenian Atik federal batian gauzak ez doazia inongi euskal taldeentzat, nola maulek berriz galdu duen holo honeko zelaian gutiz badagutiz sei eta amar eta azken dira siberotarrak sailkapenian eta doni bane ere galdu bere zelaian gehiago dena koñaken kontra ogoi eta ogoi eta bat jausteko eginian dira doni bane loizun darrak ere Francis Larrukooren jarrupitzea galtzeuntaz naete domine tuta la primera mitad Konyak guri nagusi zen denbora erdian jamalau irabazten zuten biarren denbora aldian dugu eta hobeki areginen finitu baino minutat lehenago irabazten gimean ogoi jamalau eta konyakek sartu dauko entsegu bat kalitu gituenaka desiluzio haundia da behar irabazi ondori hillala bizi egoeran dira a, eta gelditzen dira zazpi partida eta dena den egin beharko dugu egin ala ponduen etxeak ekartzeko. Eta Federal uh, Bihan Endaiak ilabazidu Florentzen Ogoi Ama Zazpi, Nafarroan na Auxituda Zemmedaran Jalerri, Eme Zorzi eta Iru, Federal Iruan Donapaldiok ilabazi Bidarten kontraoita bat eta amasai Asparnek bere zelaian galdu Bokale eta arnozen kontra Amar eta ama Zazpi Eta Goizberri saioarekin uh, segitzen Odu orai eta nazuarteko Berriak berriak berrizagun seken Christof eta batik, eta mementu untan Sidnen, baik eta bat gertazen alila, ostatu batean. Negozio kartirgan kokatua dau, ez dakigu, susen zonbat baitu diren, bainan iduriluke ogoita amakpetik direla, baitzaile orain badakigu bakarra dela, eta polizia arekin kontaktuan dela, bere motivazioak ez dira jakinak, bainan arabiak hitzak dituen bandera bat lotua da leiotik turkian poliziako posizioko ogoi talau presuna atxilotu ditu. Bai, hori atzogertatu da, gehienak kasetariak dira fetula gulen predikatzailearen aldekoak hau erdogan presidentearren aliatu oia da, oposiziorat pastu dena eta bizi dena estatu batuetan e, segitzaileak polizia ejustizia eta edabiteatako postu garantzitsuak okupatzen duzte jasko e, korrupzioa aferretan horiak e, ziren eramaile eta hankarrak e, uste du, estatu kolpe bat egita enxatu direla, Parlament Europako Parlamentuak sorgin iizi bat salatzen du. Japoniako lege biltzak auteskundeak lehen ministroaren alde? Shinzo Abe konservatzailaren alderdiak aiseira ditu hauteskunde hauek lehen ministro unek bere ekonomia politikaren inguruko egeferendun bat bilakarezia zituen hauteskunde hauek zentaba du bi urte estrategia bat abiatua duela ekonomia akulatzeko egeformak plantan ezagiz. Eta Bangladesen marea belz bat edatzen ari da? Aste bat bat euskalizela ibai batean besteuntzi bat jo ondoan eta ez dute lor Maria belts horren mugatzera eh, iruntabe joita mach mila litro dira UNESCO-k babesten duen, duen gune horretan isu ari